A BBC de Londres apresenta Som de Londres. pessoal, vocês estavam ouvindo um pouco da música de Brandon Croker e sua banda, The Five o'clock Shadow. Provavelmente vocês nunca ouviram falar deles, mas aqui em Londres, apesar de não estarem nas paradas oficiais de sucesso, eles têm um grande público. Hoje no Som de Londres nós vamos falar de grupos como esse, conhecidos aqui por fazerem uma música que vem da alma, como dizem os críticos. Música Brandon Crooker nasceu em Bradford cidade no norte da Inglaterra, e estudou música com um amigo, Steve Phillips, com quem ainda hoje se apresenta em bares. Ele e sua banda, os The Five O'Clock Shadow, estão juntos há cinco anos, mas só no ano passado estrearam no mercado fonográfico, lançando o LP A Close Shave, com selo independente. O LP foi muito bem aceito pelo público e pela crítica. Esta semana, eles estão lançando seu segundo LP. As características mais marcantes da música de Brandon Croker and the Five O'Clock Shadow são a suavidade melódica e a forte influência de ritmos africanos e do Blue. Vocês podem conferir isto nesta música. Love Crazy com Brandon Croker and the Five O'Clock Shadow. I so nice and fat Now she got me skinny Like one of them old alley cats Love Crazy Love Crazy She's Love Crazy Much too much for me Brendan Croker and the 5 O'Clock Shadow Com a música Love Crazy Um outro cantor e compositor, este um americano do Kentuck, também vai abrindo seu espaço aqui em Londres. Dwight Yolkin, neto de um mineiro das minas de carvão, já participou de bandas famosas nos Estados Unidos como The Blasters e Los Lobos. Em 1984, ele lançou um LP independente nos Estados Unidos. E o sucesso foi tanto que lhe valeu um contrato com uma grande gravadora e um outro LP, lançado aqui na Grã-Bretanha no ano passado. Em novembro último, apresentou-se aqui em Londres pela primeira vez com muito sucesso. A música de Dwight Yolkin é basicamente a música country dos Estados Unidos, com alguns elementos do rock and roll que ele interpreta de maneira muito original. Nós escolhemos para vocês uma música do terceiro LP de Dwight Yolkin, que acaba de ser lançado esta semana aqui em Londres. A música é. Please... Please, Baby. Please, please, baby, baby, come back home. It's so cold, cold dark here all alone. You come back I to you please, please, baby. O terceiro e último grupo que nós vamos apresentar para vocês no Som de Londres de hoje, também vem dos Estados Unidos, mais precisamente de Austin, no Texas. Estamos falando dos The Fabulous Thunderbirds, que, como se diz nos meios musicais, estão na estrada há muito tempo. Seu primeiro LP foi gravado em 1979. Eles se apresentam aqui em Londres todos os anos, com muito sucesso, desde 1980. A música dos The Fabulous Thunderbirds é basicamente o Blue e o Rhythm Blue. Algumas vezes surge um rock and roll no meio, mas o essencial é o Blue. Segundo os críticos de música aqui de Londres, o mais marcante nas apresentações dos Fabulous Thunderbirds, além da música perfeitamente tocada, é a presença do grupo no palco. Simples, mas muito contagiante. O cantor Kim Wilson, que além de cantar, toca o instrumento gaita, é considerado um dos melhores gaitistas do mundo. E é ao som dos The Fabulous Thunderbirds que vamos nos despedir de vocês. O som de Londres estará de volta na semana que vem. Até lá e, por enquanto, fiquem na boa companhia dos Fabulous Thunderbirds com a música That's Enough of That Stuff. Yeah, i, I'm tired of you running around and telling me lies That's enough of that stuff That's enough of that stuff That's enough of that stuff, baby Let me hide it all around Well, as you do, as you dance And does it to dust You're gonna sleep at six deep Because it needs such Too many friends for wildlife